guurtteez akktibitatate ezberdinak izan eta badira eta eskaintza gerota zabalagoa da. Norbait edo elkarte bat agemetan sardaiteke artetxearekin bere aktivbitatea proposatzeko, baldintza da euskaraz izan behar dela. Seiletx elkarteko kidea. Osoki oki euskaraz izan behar du eta eta jendek badakite e, jarduera euskaraz izanen dela orduan... E es euskalduna izanik ere du ez ulertuik ere jakituera batzutan ez du hain hain inportarik benan eskaintzen duenak bai hizkuntza Euska, euskara da hizkuntza artetxa kultur etxea lehengo patronaian kokatzenda oholtz eta esena bat bazuen jada barnean jaunta proposa sortzaileen xedeak gauzatzeko E hori zen uh, lehenoko patronajak, eta oztarako ziren, uh, lehenoko uh, kulturtokiak ziren horiek ere nunbait, eta, eta beraz guretzat bizikiuntza zen, ez ez handiei, ez tipiei, zinez harteko gela, eta Hala. Biziki, biziki egokia. Beraz euskarak, bere arnasa edo bizigunea atxe mandu ahberoako ibagean, izturitzeko hartetxeari esker sesile txartu. Aitoki hori uste dutu ahi uh, oztarako oh, ezagutua dela ere, eta jende batzuk, zinesekatzen ituztenak, uh, euskara edo burbuila batzuk, ahnaz gune batzuk osoki uh, euskaraz egiten diren uh, gauzak sekatzen ituzte beraz, uste uh, uh, uh, uta agtetxeak zinez hori eskaintzen duela. Letuta, ni, ni, ni, Tapia eta leturia eta andoni oiukiegi izanen dira amagurten ospatzeko gomita nagusiak gaualdia ongi abiatzeko mutxikoak animatuko ditu argberoa ikastolako gura suen txalandak.